Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nazm an yishitaru bismillahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqabatu lil muttaqin was salatu was salam ala sayidina Muhammad khayr khalqir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ghurul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila Allahumma akhrijna min dhulumatil fahn wa akrimna bi nuril وَافْتَحْ عَلَيْنَ بِمَا عَرِفَةِ الْعِلْمُ وَسَهْلْ اَخْلَاقَنَ بِالْحِلْمِ وَاجْعَلْنَ مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşiite cealtah hazine sehlen biqudret ke yarhemen rahmin Allahümme erinal haqqa haqqan varzuna ittibaya huva erinal batıla batıla varzuna iştinabe Amma ba'd, ez der yine fıkhul eşver kitabımızı Keçən dərsimizdə xəlifələrin haqqında oxuduq və orada da qaldıq. Qaldığımız evdən davam edirik. Və ifadə bu cür davam edir. Aftalun nəsi, bədən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Bəkris Sıddıq radiyallahu ta'ala anhu thumma umar ibn al-khattab al-faruq radiyallahu ta'ala anhu thumma usman ibn affan dhul nurayn radiyallahu ta'ala anhu thumma ali ibn abtalib al-murtada radiyallahu ta'ala anhu ghabirina ala -ka al-haq ma al bunu yani halifeler hakkındaki sadıca danıştık dedik ve indi ghabirina ala -ka al-haq ma al-haq kama kanu ifadesinden davam eliyoruz ghabirina ala al dedik ki Yəni, bu, Həzrət Əli, Həzrət Ömər, Həzrət Osman və Həzrət Əbu Bəkir haqqında ə, Əhli sünnətin gövüşüdür. Bunlar haqq üzrə olmuş, haqq üzrə qalmışdılar və ə, hə, necə olmuşlarsa o şəkildə yaşamışdılar. Yəni, niyə bunu belə deyir alim, ülam-ı alimimiz, imamımız? Çünki Əhli şiyə... Nədir? Həzrət Ömərdə Həzrət Əlidən başqa hər üçünü nifaqda, hətta bəzən küfrdə ittiham eləyir. Və bu isə bizim əqidəmizə ziddir. Ona görə İmam burada xüsusi olaraq qeyd eləyir ki, gabilina alal haq ma'al haq. Haqq üzrə olub, haqq üzrə qalıblar. Kəme qənu. Necə var idilərsə, necə idilərsə niyə kimi ifadəsini əlavə eləyir? Çünki nə dedilər? Peyğəmbərin zamanından sonra bunlar pozuldu deyirlər. Elədirmi? Buna cavab olaraq bu ifadə gətirir. Ne <Nə> təvəlləhum cəmiən. Hamısını sevarıq. Biz birini sevib o birsinə bögz eləmərik. Allah qorusun. <Nə> və lə nəquru əhədan min əshabi Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm illə bi xeyrin. Biz Rəsulullah sallallahu və səlləmin əshabından heç birini Vələ nəzkuru əhədən min əshabi Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm illə bir xeyr. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əshabından heç bir kəsi, bir kəs fərd olsa belə, onu belə xeyirdən başqa bir şey yad etməliyik. Səhabə kim dəzlər bunu? Demişik hər halda dəfələrini. Səhabə Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmi həyatta ikən görüb, Ona iman eləyib, onun məclisində olmuş şəxsdir. Və ləv ləhzə dərərəblər. Bir an olsa belə. Yəni, bu o deməkdir ki, gəlib bir adam gəlir, yəni, ən səhabə titulunu qazanmağa bilməyin, səhabə adını qazana bilməyin ən aşağı mərtəbəsi. Bir insan gəlir Peyğəmbə s.a.v. yanına, Ya Resulallah, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Mən iman ettim ki sen Allah'ın hak resulusak. Eşhedü en lə iləhə illallah ve eşhedü ennekə resulullah. Mən Allah'tan başqa ilahını olmadına ve senin Allah resulü olduğuna şahitlik etdim deyir. Ve Resulallah sallallahu aleyhissaləm yanında oturur. Mələhsə yani bir an. Ondan sonra kalkır çıkır gedir. Bu da sahabədir. Bu da sahabə sayılır. Sahabələr də özləri arasında, öz aralarında mərtəbələrə bölünür. Məsələn, səhabə var ki, adı var, heç hədis rəvayət eləməyib. Səhabə var ki, məsələn, Əbu Hüreyrə 4000-dən çox hədis rəvayət edib. Səhabə var ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə gündüz, nə gecə ayrılmazdı hardasa. Abdullah ibn Məsuud. Onun Rəsulullah əleyhissəllahu və səlləm-in evinə icazəsi istədiyi vaxt daxil olma ehtiyarı var idi. Təbii o da bilirdi nə zaman daxil olacaq, zaman daxil olmayacaq. Bu bu şəkildə. Ha, indi e, buna görə də biz ləmanın, yəni əhl-i sünnətin mövqeyi budur. Resulullah s.a.v-i həyatda ikən görüb, ona iman edib, birləhsə məclisində oturan. Bəzi alimlər, bəzi sözlərdir. Yox, səhabə illə də Resulullahın yanında davamlı olaraq oturub durmuş, onun söhbətini işitmiş və Resulullahla döyüşmüş, cihad eləmiş. Yəni, müxtəlif şərtlər var. Bunlar e, rədd olunan şərtlər deyil, sadəcə nədir? Səhabə sayını neyiniyir? Mehdutlaştırır. Her nece olursa olsun bu önemli, prinsipyal bir mövgi değil. Ama bize göre bize göre nedir? Resulullah'ın sağlığında Resulullah'a iman eleyip onu hayatta gören şah sahabedir. Bes Resulullah'ı görmeden iman eleyen kimdir? Bu tabiindir dediğimiz kimi. tabiinler Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı hayatta görse de iman İləməyənlərdə. Və Resullərdən sonra iman iləsə tabiin olur. <coughs> sonra bir də sizin üçün yeni bir beləşə məlumat olacaq. Muhadramin derlər. Muhadramin kindir? Muhadramin Resulləh sallallahu aleyhi və səlləmi həyatta e, görmüyüb amma iman edib. Məsələn, e, Necaşi kral, yani Həbəşin kralı, kral Necaşi ə vəysel qəranı Və onun muhadramin olduğu və təbiin olduğu fərqlidir. Yəni orada şey var, nə, nədadı. İxtilaf var. Sadəcə muhadramin ifadəsini demək istəyirəm sizə <coughs> ki, Rəsulullah sallallahu iman eləyib heç mi heç Rəsulullahı görməyən, Rəsulullah həyatda ikən Rəsulullahə iman eləyib Rəsulullahı görməyən şəxs muhadramin buna. Ueys Əl Qaraniyə gəlincə, Ueys Əl Qarani Rəsulullah s.ə.v. görmək üçün Məkkiyə, Mədiniyə də gəldi. Mədiniyə qədər gəldi, amma e, yenə Allah nəsib eləməmişdi, Taliq, yəni, qədərində Rəsulullah görmək yox idi, Rəsulullahı görə bilmədi, Rəsulullah qəzavata getmişdi deyə, anasına verdiyi sözə görə geri qayıtdı. Ona görə, Ueys Əl Qaraniyini bəzən müxadramindən, bəzən də ən böyük tabin olaraq addandırırlar. Amma itfaqən Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan köçdükdən sonra iman eleyen şəxs təbiindir. Bu da nədir? Tərifi bu olar. Sahabəni görən şəxs həyatda sahabəni gör ve sahabənin iştiraki iman eleyen şəxs təbiin olur. Yəni sahabədən sonra gələn nəsil. Ondan sonra gələn də təbiinləri görəndə təbi təbiin olur. Yeri gəlmişkən burada bir e, nöqteyə de toxunaq. İmam Rəhməhullah tabiindəndir. İmam Rəhməhullah tabiindəndir. Niyə? Bax, əgər əhl sünnətin rəyinə görə, bax, bayaq səhabə şərtini tətbiq eləsək, İmam Ebu Hənifə tabiindən olur. Necə? Çünki özündən Ənəs İbn-i Maliki gördüyü rəvayət olunur və Tüfeyli İbn-i Amru gördüyü rəvayət olunur. Bəli, Əbu Hənifəni sevənlər, Əbu Hənifiyə həddən artıq bağlı olanlar, Əbu Hənifənin 5-dən çox səhabəni gördüyünü rəvayət edir, amma e, bunların e, rəvayət sənətləri çox da ehtibar e, olunmur elməklə arasında. Bu olmasa belə də, Əbu Hənifə tabin olmasa belə, tabi-tabinin böyüklərində. Yəni, Əbu Hənifə artıq tabini gördüyü və tabinin böyüklərini gördüyü haqqında şübhə yoxdur. Amma doğrudan da, yəni gerçək olan Əbu Hənifənin tabinin olmasıdır. Tabi-tabində dedimiz ki, tabiindən sonraşıları görənlərdir. Gerdə qalan üç imam tabi-tabindəndir. İmam Əhməd də, imam Şafi də, imam Malik də. Bunlar ittifakla tabi-tabindəndir. Niyə bunlar xatırladıram? Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm in müjdələdiyi, xeyirnə yad elədi əsrin insanları da bunun hamısı. Rəsulətəçi xeyrul-qurun qarni. Thumma alləzine yalunhum, thumma alləzine yalunhum. İnsanların ən xeyrilisi mənim dövrümdə, mənim əsrimdə yaşayanlardır. Yəni səhabələrdir. Ondan sonra, ondan sonra gələnlər, ondan sonra da ondan sonra gələnlərdir. Yəni, ondan sonra onları görən nəsə tabiyin, ondan sonra da onları görən nəsə tabi-tabiyin. Thumma yəzhəru fiyhimu əlkəzibu və simən. Əvkəmə qal eləsələfə sələm. Ondan sonra insanlarda yalançılıq və köklük meydana çıxacaq. Köklük belə bədən köklüğündən getmir söhbət. Köklük yəni dünya həvəsi dünyaya meyllenmək, dünyanı sevmək və dünyanı yığaraq köçəlmək nəzərdə tutulur deyir üləmamız. Sonra imam buyurur. Va la nukeffiri muslimen bi zenbin min az-zunub ve in kanat kebiratan iza lem yastahilluha au lem Biz halal etmədikcə Böyük günah işləyən hər hansı bir müsəlmanı kafir saymarı. Bax, əhl-i sünnətin əqidəsidir, sələfin əqidəsidir. Böyük günah işləsə belə, halal saymadıqca biz heç bir müsəlmana kafir demərik. Nə deməkdir bu? Yəni, bir insan namazdı, oruçdu, zəkatdı, içki içməkdi, günahlardan, zinadı, oğurluqdu. Hər nə olursa olsun, əməli hər nə olursa olsun. Bunları istəsə və istiyərək, bunları halal görsə, kafirdir deyirik. Yox ama, yəni insan oğlunduq, xətası var, qardaş, bilirəm, günahkaram. Allah məni bağışlasın, Allah əf eləsin. Özümlə bacara bilmirəm, nəfsimlə döyüşə bilmirəm, nəfsim özümə güc gəlir, xatakar olduğumu bilirəm, tərk eləyə bilmirəm. Bu kimi üzürlər sayaraq, yox, bilirəm, namaz qılmamaq haramdı, içki içmək haramdı, oruç tutmamaq haramdı deyə üzrünü bəyan eləyə bilirsə, biz ona kafir demərik. Mövqə budur. Vələ nuzilu anhu ismul imən وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا حَقًا Hemçinin ondan iman adını, iman vəsvini də çəkib çıxarmarıq. Həqiqi mümin olaraq addandırarıq. İnşallah iman və İslamı qarşı izah edəcəm. وَيَجُوزُ en يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرِ كَفِر Və müminin, cünahkar, fasik olub, kafir olmaması caizdir. Yəni, bir mümin fasik ola bilir. Bir mümin günahkar ola bilir. Amma bu, onu küfürə düşürməz. Küfürlə iman bir yerə yerləşməz. Amma fiziklə iman bir yerə yerləşər. Bilirsiniz, əzlər, məsələ nədir? Məsələ bu kimi, bu kimi vəsfləri, bu kimi halları bir dövrə, bir zamana, bir insana ait elif, donuq bir gəlib formalaşdırmaq deyil. Məsələ? Elə bir qəlib formalaşdırmaqdı şey. ki, qiyamətə qədər gələcək insanlar, mən Rəsulullahın yolunu tutmaq istəyirəm, mən Rəsulun yolunu tutmuşam, mən müsəlmanam deyəcək, deyə insanlar o qəlibə düşsün. Elə bir qəlib lazımdı. Yoxsa ha, qalxa deyərdi ki, Abu Hanifə də deyə, tamam, namaz qılmır. Yəni kafirdir tutardı. O zaman görüm, baxın bu gün yer üzündə müsəlman qalmış olurdumu? İllə qilla, yəni Ərəfləndirir, az bir sayda müsəlman qalmış olurdu. Cünum özündə bu saat. Yani adam İççisin nəmi, ne bilim neyin nəmi kalmır. Ama bakın, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm ve eshabı hiç zaman bir cünaha cüle bir Müslümanı, iman etmiş bir insanı sıra dışı eylemezdiler. Ve sahabe ne diyerdi? Künnə nekrahu dəmbe və le müznib Biz veyahut isyan Künnə nekrahu ləsiyana və le əsib Biz de günahkarı değil, günahı pis gölerdik deyiz sahabeler. Hiç gördünüz mü? Ma Maiz radiyallahu anh hakkında kimse e ilerleyiceri danışsın. Sahabedendi, zina eyledi, geldi ya Resulullah, beni temizle. Eksine en, en, en adı hürmetle çekilen sahabelerden oldu. Niye? Geldi ya Resulullah, zina eylamış, beni temizle diye. Ha, şimdi kim emindi bununla? Kim korunuktu bu kimşu imtihanlara düşmekten? Müaizin, Allah onlara razı olsun, misalında milyonlar saymaq olar. Resulullah s.a.v. uğurların əlini kəsti, uğur qeyliyənin əlini kəsti, böhtan atana həd vurdu. Böhtan misabas, böhtan böyük günahdır, Quran-ı kərimin ayəsindən sabittir. Böyük günaha hər cəzası var, ikinci günaha həd cəzası yoxdur. Böhtan böyük günahdandır, Quran-ı kərimində 80 kütək həd cəzası sabittir. Gəlin, bu saat baxıq. İmamın özündən tutmuş ta bu zamana qədər. Yəni, imamın özündən tutmuş o mənada ki, imamın özünə belə böhtanlar oldu. Bugün böhtan danışan müsəlmanlar yoxdur. Oturur məsciddə, sənə kulağı asmır, ondan sonra sana deyir ki, filan sözü deyir. E, böhtan atır. Deyil məsciddə, həyətdə, bacada, küçədə, harada olursa olsun, nə çoxdur söhbət namaz qılanlardan gedir. Nə çoxdur böhtan danışan. Ah, indi onda nə oldu? Bunun hükmü nedir? Egəl bunun hükmü ha, kafir dursam, onu gerəh mescədə qoymayasam? Gerəh mescədə qovasam? Ne, kafir mescədə gəlməz? E, güsülü yoxdur, bunun imanı yoxdur, bu necistir. İtikadınla düşüncesi ne necist olur kafir? Bədəni tertəmiz olsa da. Və müşrikləri necist olması bu mənadadır. Yəni, ehtikadı necistir. Cık, abi, i̇ndi bu adam küfreysinə dolandı da, indi gerəh mescədə Hə, olur, amma imam rəhəməhullah qiyamətə qədər içinə ala biləcək bir gəlib qovur. Günah işləsə belə, mümin və müsəlman adını, vəsfini ondan çəkib almarıq. Halal eləmədik halal saymadıqca. <coughs> Sonra bu, bax, imamın hər dövrü, yəni öz dövründə olan aktual mövzularda qayda-qayda verir. Sonra buyurur. Və məsihü alə al-xuffeyn sünnə. Məsələr üzərində məsih eləmək sünnətdəndir. O dövrdə, yəni imamın vaxtında artıq fıqh elminin, yəni fıqh elminin pişməyə başladığı, fıqh elminin araşdırılıb nəyin nə olduğunun seçilib tədvin yazılmağa başladığı bir dövrdür ona qədər alimlər ağlında gedərdi, sahabədən soruşardı, hörfətvan alardı vəssalam. Sahabələr öldü qutardı deyirik. İmam Əbu Hənfənin Məlik ibn Ənəsi ən çox, anəsi ibn Məlik. ən çox, ən uzun yaşanmış sahabələrdəndir. Və ə, onu gördüyünü rəvayət eləyirik. Ha, Onlar da elmi yazmazdılar əbədə. Sahabə öldü Kim, nə olacaq? mecbur istəyə istəyəməz elm yazılmağa başladı. Hə, elmi də yazıya alanda mövzular meydana çıxdı. Hə, Ənəsi bin Malik belə dedi, Abdullah ibn Ömər belə dedi, nə bilim, başqa bir sahaba belə dedi, o bir sahaba belə dedi. Və tutuşdurur da, bax o, bunun biri belə deyib, bunun biri belə deyib. Və arada onlardan olmayan qədəriyə var, mötəzilə var, dini pozmaq istəyənlər var. Nə, nə olmalı? Din ələnməlidir, seçilməlidir. Ona görə imam əhl-i sünnə bildirməkdən ötürü o dövrün qaynar mövqeyi. Son çox qəribədir ki, ilə, da, sonra da davam edir. Ayaqlar, məslər üzərinə məshetmək məsələsini qeyd eləyir. Məslər üzərinə məshetmək sünnətdəndir. Sünnətdir. Niyə? Dedi axır Quranda dəstəmaz ayəsində ayağı yumaqla məs arasında nədir? İxtilaf var. Nə? O oxuyursan qrammatik qaydada. O da çıxır, bu da çıxır. El oxusan el olur, bel oxusan bu olur. Yəni, ərcül e, olsa yümaq olur, ərcül ikum olsa məzs olur, ərcül e, ikum olsa yümaq olur. İkisini də oxuyabilirsək, ikisini də oxunubdur. bunun hası sünnəttir. Hasınla nəməli edəcəksem? Ha, Onu da qaydır, sahabənin davranışına baxır, sahabənin mövqəyine baxır. Hə, ha, sahabə hamısı zərurət olanda, soyuq olanda, ayağında çəhm olanda, səfərdə olanda, filanda olanda... Ha, Ayağını soyunmazdı, xuflar üzərinə, məslər üzərinə məsh eləyərdi. Yani bunu rədd eləyənlərə, bunu qəbul eləməyənlərə və qəbul eləyənləri mövqəsini təyin eləmək üçün imam nədir? Məshu aləl-xufv sünnə, məslər üzərinə məs etmək sünnədir. Və tərabih fi ləyəli şəh-ramavan sünnə. Ramazan aylarında tərabih namazını qılmaq sünnətdəndir. Bu da həmçinin şəriətin seçili fıqh ilminin bərpa olunduğu dövrdə olan qaynav məsələlərdəndir. Niyə? Çünki yenə e, şiya məsələbində olan cəmaat, şiya məsələbini tutanlar həzrət Ömərin toplayub, həzrət Ömərin cəmaat ətrafına toplayub, onu sünnət olaraq məscidə dilikliyinə görə, sırf ona görə, təravih namazının cəmaatla gecə Ramazanda məscidlərdə qılınmasını qəbul eləmirdilər. Bugün eləmirlər. Tərəvi namazını ətraf eləyir, deyə evində təqiqəcə. Çünki Rəsulullah təqiqdə. İnkar eləyə bilmir onu. Amma yığılıb məsciddə qılmağı qəbul eləmir. Heç yox, elə bir şey yoxdur. Məsciddə qılmaq olmaz. Amma bizə görə Həzrət Ömər Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmnin gördüyü və bildiyi dəlil üzrə Tərəvi namazını məscidlərdə qılmasını, bir ay qılmasını tərtib elədi, bərpa elədi. Həzrət Əli və digər böyük səhabələr sağ Etiraz eləmədilər, əksinə, Həzrət Əli'dən rəvayət olunur, İmam Suyuti rəvayət eləyər bunu, özünün tarix xülafəsində da yazır. Deyir ki, Həzrət Əli gəldi məsciddə, məscidi belə işıqlı gördü. Məsciddə çıraqlar yandırmışlar, cəmaat namaz qılsın deyə. Deyir ki, nəddarallahu qabr-i Ömər, e, nəuvar Allah Ömər, Allah Ömərin qəbrini nurrandırsın, kəmə nəuvarə məsəci dənə, məscidlərimizi nurrandırd Həzrət Ömər haqqında bu cür təqdiramiz sözü var, tərabih namazına görə. Və s. Bundan sonra Həzrət Əlin öz dövründə imam təynili qadınlara və kişilərə tərabih namazı qıldırdığı var. Yə, əgər bidətdirsə, Həzrət Əli onu yaradan qaldırdırmadı. Bəli, ona görə də əhl-i sünnətin mövqiyidir və şuarlarındandır. Əhl-i sünnəti digər düşüncə və etiqat dəstələrindən mi dəyik, məzəblərindən mi dəyik, firqələrindən mi dəyik Məsflər üzrə məs çəkmək və Ramazan gecələrində tərabih namazı qılmaq. Və sələtu xalfə kulli birrin və facirin minəl məmininə cəizə. Hər bir, bir və isyan sahibi, günah sahibi, fücur sahibi insanın arxasında namaz qılmaq olar, cəizdir. Bu da əzizlər, bu da əhl-i sünnətin mövqeyidir. Bu da yenə şiyə məzhəbində olan fərqlərdəndir. Şiyə məzhəbində cəmaat namazı qılınmaz. Necə? Yəni, bizdə qılındığı kimi onlarda cəmaat namazı qılmazlar. Onların etiqadı var. Əgər imam günahsız olarsa, təmiz olarsa, yaxşı imam olarsa, onun arxasında namaz qılarlar. İmam günahkar olarsa, günahı bilinən olarsa, onun arxasında namaz qılmazlar. Hətta bu gün belə Şiə şey qardaşlarımızın məscidinə getsək, görərik ki, cemaat namazından eyni anda cemaat burada namaz qılır, bir qardaş da orada nörnü qov üzün namazını qılar. İmamı qoşulur. Amma bizim əhlisünnətdə belə bir şey yoxdur. Ki imam orada namaz qılacaq, mən burada namaz qılacağam. Səbəb, səbəb bax bu əqidə yuxarıda da dedik. Hər bir günah və fisq sahibi halal eləmədikcə möməndir. Mömün Müəmin olduqca arxasında namaz kılacaq, caiz olur. Amma işiyyə məhzəbində olan qardaşlara mütəzilə və xəvarişdən bəzi eytiqat məsələləri sirayət elədi. Nədir o da? Onlardan bir də o günahkar, böyük günah sahabi dinlə çıxar. İndi bax, bugünkü günümüz üçün aktual bir mövzudur. Bir qardaşdan soruşursan, qardaşım, niyə namaz qılmırsan? Niyə namaz qılmırsan? İşiyyə qardaşdan söhbək edir. Mən hələ namazı caiz deyiləm. Niyə? Bilirsən, mən itki iç və yaxud başqa bir günah ad Və bunun da namaz qılmaq olmaz, mən e, günah, yani tam günahtan əlçəyməmişəm, e, mən birdən namaza başlayıram, namaz qılaqla birdən qorxuram, içki içəyərəm. Ona görə də, bucə o ona görə mən namaz qılmıram. İtqada bax, adam günahı, <gülüyor> günahın xatirinə günah işləyir. Yəni, günahın xatirinə günah işləyir. Yəni, yağla içki içə bilər deyə, o da içə bilər, ha, içəcəm deyəyəyəm. Birdən ular, Allah, yəni şey belə nəsib olar. Birdən şeytan məni alda da birdən içici yani, çərəm. Hə. İndi içici çərəm, onda günahkar olaram. Yani, hə, olana görə o zaman namazım yaxşı olmaz, düz olmaz, qəbul olmaz. Ona görə namaz qılmıraq. Bax, ona görə də əzdir əhl-üsünnət iç yoxdur. İmamın əməlinə olursa olsun, onu Allah ondan soruşacaq. Və ona görə biz Günahkar olsun, təqval sahib olsun, kim olur olsun, arxasında namaz qılarıq. İkinci yönü. İkinci yönü, İslam əxlaqında belə bir şey var. Allah deyir, Ya eyyuhələzinə eyyuhə əmənu, əhsabı sorasında, Lə yəqtə bəədkun bəəda şey qeybət ayəsizəni hökm gələn və orada deyir ki, Və la təcəssəsu. Və la təcəssəsu. bir ayıplarını araşdırmayın. Cəssəsə casus sözünü bilirsiniz. Yəni casusluq eləmək, araşdırmaq, axtarmaq. Və la təcəssəsu. Hə, bir-birinizin qüsurunu araşdırmayın. Bir insanın günahkar olduğunu ne zaman bilərsən? Onu qüsurla araşdıranda. Qüsurla araşdırandan sonra bilərsən ki, bu adam daldı oyda məsələn, iti iç geçir və yaxud haram iş görür və yaxud və yaxud o zaman o, o günahkar adamda onun arxasında namaz qılınmaz deyir, arxanı çevirir, onunla namaz qılmırsa. Demək, iki əsası pozdum. Bir, Allahın vələ təcəssəsu hükmünü ləğv elədin özün üçün, başladı onu təcəssüs eləməyə, qüsurlarını axtarmağa, araşdırmağa. İki, bir, müsəlmanı Nədir? Eybinə görə, özünü ondan üstün tutduq. Özünü ondan üstün tutduq. Necə? Onun arxasında namaz qılmırsan, nə deməkdir? O, mən ondan daha fəzilət deyəməm. Mən onun arxasında namaz qılmaram. O, günahkardır. Yaxşı. İndi qayət cüzcüdə bir özünə bax. Özün dört-dörtlüysənsə, hə. Bax, bu kimi şeylər İslam əxlaqında, əhl-i sünnətdə qəbul olunan şeylər deyil. Ona görə biz heçəsi araşdırmırıq. Heç kəsin haqqında təcəssüs etmirik. Günah sahibi olarsa cavabını öz Allah'a. Biz öz günahlarımızı araşdırır və kim olursa olsun arxasında namaz qılırıq. Wala naqulu innal mu'mina la yedurruhu dhunub, wala wa innehu la yedkhulun nar, wala innehu وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا همçinin biz همçinin biz mömin bir insana hə, bu belədir da indi burdan belə bir mə məsələ açılır dediyimiz kimi ha hə, əgər bir insan günah eləyir və günahı özü bilər Allah bilər və ona görə biz onun arxasında namaz qalıb filan hə, burdan bir bel bir belə məna çıxır hə onda biz o deməkdir ki günahçılığa yolaşdıq Gəsin, cünahını iləsin, eybiyoxdur biz onun arxasında namaz qılacaq. Belə bir məna çıxabilir. Yəni bu bir təzir olaraq, bir e, ictimai iç qınaq olaraq onun arxasında namaz o ola bile çox qorxusun, namazını qılmasın. Amma o bize verilən haq deyil. Onu da bununla ispat edir imam. وَلَنَقُولُوا اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَدُرُّهُ اَذْظُنُوبَ Deyir ki, biz cünahkar sahibinin arxasında namaz qılırıq. Amma cünahkara günahı zərər vermez demirik. Cünahkara günahı zərər vermez demirik. Həmçinin cünahkar cünah işlediğine görə cəhənnəmdə yanmayacaq demirik. Yanacaq. Vələ yuhəllət fīhə. Nədə demirik ki, cünahkar mümin olaraq. Mümin olaraq ölən, günahçır əbədi olaraq cəhənnəmdə yanacaq. Va in kāne fāsigan ba'da in kharaca minad-dünyə mü'minən. Ha, bunun da şərti var. Günahçır fasiq ola bilər. Günah sahibi ola bilər, böyük günah işləyə bilər. Amma iman üzrə dünyadan köçərsə, işlədiyi günahlara görə cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq deyirik. Əzizlər, bu da İmam Əbu Hənifənin İrca deyilən məsələdə ittihamını üzə çıxardı məvzudur. İrca nədir? Bax burada sizə biraz əvvəllərcə məl məlumat vermişik, biraz ətraflı məlumat verəcəyəm. İrca halı, yəni cəhriyə qaytarmaq, rucu iraca fəilindən meydana çıxmış sözdür. Və heç şübhəsiz İslam əqidəsini, İsla'mız spozmaq üçün cin fikirli birilərinin ortaya attığı əqidədir. Onlar deyirdi ki, iman mücərrəd olaraq təsdiqdən ibarətdir. Bax, iman mücərrəd olaraq təsdiqdən ibarətdir. Yəni, dilinlə təsdiq elədin ki, mən müsəlmanam, qutardı və Ondan sonra sana əməl, zərər verməz. Nə istəyirsən elə? Dünya və ahirətdə artıq sanki deyir ki, sənin üzərində mükəlləfiyyət qalıqdır. Namaz da qılsan, içki də içsən. Sənin üçün birdir. Dünyadakı ibadətlərin və günahların sadəcə dünya üçün faydası vardır. Ahirət üçün təsiri olan faydası olan sadəcə imandır. İman elədinsə, Və iman iləyəndən sonra artıq sana heç bir günah, nədi, zərər verməz. Cəhənnəmdə yanmazsan, cəhənnəmə girməzsən. Niyə? Çünki Allah tala səni bağışlayacaq. Dəlillər də nə idi? Hədisi şərif. Mən qalə, la iləhə illəlləh, hu ənni rəsulullah, lə yədxulun nar. Əu hərram Allah aleyhin nar. Əyə, müxtəlif rəvayətlər var. Hə, qadış qudraq. La iləhə illəlləhə dəni, və Məhəmməd rəsulullah dəni, Allah cəhənnəmi atmayacaq. Ha, burada əməl hanı? Bunu əsas tutaraq, belə bir əqidi ortaya addılar. Bunun da əməli imandan görməyənlərin əqidəsində bir oxşarlıq var. Nədə oxşarlıq? Biz nə deyirik? Əməli günahı elədiyi müddətcə, halal görmədikcə, dindən çıxmaz. müddətcə, halal görmədikcə, dindən çıxmaz. Aa, eyni şeydir, təxminin bir şeylərdir. O deyir ki, <gülüyor> əməli işlədi, işləmədi, faydası yoxdur, dindən çıxmaz. Biz də deyirik ki, halar görmədik ki, dindən çıxmaz. Yaxındır. Amma, bax, mövqə incə məsələ buradadır. Biz nə deyirik? İmanla dünyadan köçə bilərsə... Aa, ən incə nöqtə bu dəzdər. Bir fasik günah işləyər, ondan sonra imanınla dünyadan köçə bilərsə, hə, o zaman cehennemde yanar ama ebedi qalmaz deyirik. Niyə? Çünki imanına görə o cehennemdən çıxacaq həmin o möcizənin dəlil gətirdiyi hədislərdən biridir ki, ona əsasən bunun izahı budur. Cehennemde əbədi qalmaz deyə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Niyə? Çünki çox dəlillər var qarşısında ki, kim belə eləyərsə cehennemde yanar, kim belə eləyərsə cehnnemde yanar deyə və bu isə artıq ziddiyyət olur. İfs artıq ziddiyyət olur məsəl üçün. Yenə yəni, ən məşhur hədislərdən sizə bir misal çəkirəm əməldə. Kim topuğunu, şalvarı topuğuna aşağı olarsa, topuqları cəhənnəmdə yanacaqdır. E, var və barmı ilə bir az? Var. Lil xüyalə, təkcəbbür mövzusunu qoyduq bir tərəfə. mövzumuz o deyil. Resulullah sallallahu nə deyir? Topuğu cəhənnəmdə yanacaqdır. Nə təhruldu? Həm möməndir, topuq da cəhənnəmdə yanır. Necə oldu bu? Cavabı nədir? Bax, orada iman deyir ki, bəli, həmin bu hədis bizə dəlildir ki, bir mümin günahına görə cəhənnəmdə günahı miqdarınca cəza çəkəcək. Ondan sonra oradan çıxardılacaq. İmanla dünyadan köçərsə. Yox, imanla köçməzsə, ha, o zaman nədir? Kafir olaraq köçmüş olur, cəhənnəmdə əbədi qalmış olur. Buna görə də İmam Ebu Hanifi nədi ircada ittiham elədilər ki, o mürciəədəndir, mürciəyənin rəyini söylüyür. Hətta bu barədə imama böhtanlar belə attdılar. Böhtanlar belə attılar qorxmadan. Amma imamın dediyi bu əzizlər. Bax təkrar təkrar bir də bunu sizə. Və la naqulu innal mu'mina la yadur la Müminə günah zərər verməz demirik. Yəni müminə günah zərər verir. İrca, irca, mürciyəyə zidd olan əsas qaydadır. Müminə günah zərər verir. İrca dərd verməz. İkincisi: Və innəhu lā yadkhulun-nār. Həmçinin Cəhənnəmə daxil olmayacaq demirik. Mürciyə deydi nədi? Mümin Cəhənnəmə daxil olmaz. İkinci etiraz, mürciəyə qarşı ikinci etiraz. Və la xəld fiha. Ha, həmçinin cəhənnəmdə əbədi qalmaz da demirik. Bu da kimədir? Xavaricə. Xavaricə etirazdır. Niyə? Onlar dedi ki, mömin insan, müsəlman insan böyük bir günah işləyərsə nə olur? Çafir olur. Çafir də cəhənnəmdə əbədi yanar. Onu da demirik. Və in ka ne Ha, biz ona fasik dedik, günahşiyyəm müminə fasik dedik. Fasik olarsa, bəədə ən yəxruc minnəd-dünyə müminən. Dünyadan mümin olaraq çıxarsa, yəni dünyadan imanlı fasik şəklində çıxarsa, o zaman nədir? Cəhənnəmdə əbədi qalmaz deyirik. Və lə nəqulu ənə həsənətinə məqbuleh. Və səyyətunə məğfura kəqovlül mörciə. Bax, burada mörciə mövzumuz qapandı. Nə demirik ki, həsənətimiz məqbuldur? Mörciə qadiyyəsinin, yəni əqidəsinin ikinci bir mərhələsini ya Yəni, ikinci bir bəndini. Nə demirik ki, həsənətimiz məqbuldur? Nə də demirik ki, səyyətimiz məqfurdur? Mörciə, Deyirdi ki, o əvvəlkini əsaslandırmaq üçün dəlillərindən idi ki, qardaş, ləylə, həylələ, dedinmək, uqtardı, sənə namazın elə yerində cəmək buldu. Namazı qıldın, 25 dərəcəsiz havabı hazır cibindədir. İçkini içdin, bağışlanmışdır. Niyə? İman qoymazdur, içki sana zərər vursun. Biz bunu demirik. Əhl-i sünnət bunu deməz. Namazı qılırıq, bilmirik, Allah qəbul eləyər, eləməz. Cünahı eləyirik, Allah qorusun, onun da cəzasını verəcək ya Allah, deyə düşünürük. Qorxuruq bununla, bağışlıya da bilər, indi oxuyacaq onu. Kəlmə, e, hə? kəqovlül mürciyə, mürciyənin sözü kimi. Və, və buradakı bir haqsızlıq böhtan məsələsini, bax, belə izah eləmək istəyirəm, qardaşlar. Çox qəribədir ki, imam özü yazır ki, biz mürciyə kimi belə demirik. Biz mürciəni qəbul etmirik. Mürciəyə qarşı dəlilimiz budur. Onlara qarşı görüşümüz budur. Onların bu görüşlərini rədd edirik deyəndən sonra risaləsində yazandan sonra bunu əqidə olaraq, düşüncə tərzi olaraq möminlərə göstərəndən sonra Əbu Hanifə iriciyyət. Əbu Hanifə mürciədəndir. Allahdan qorxmırsam sən bu sözü deməydin. Və lakin nə qulu. Amma deyirik Men amala haseneten bi sharaiitiha khaliyatan min al-uyub mu'al mufsid al-ma'anil mubtila wa lam yabtulah hatta kharaja min ad minhu amma deyi bir insan şartlar nəriyət eliyerek qəbul olma mənalarını dolduraraq Tam-tamına Allahın emrilediği elədiyi ibadet ibadət eləyərsə, Allah onu qəbul eləyir. Allah insanın, müminin əməyini zay eləməz. Allah müminin əməyini zay eləməz. Bizim görüşümüz budur. Əgər bir ibadət eləyərsə, ibadətin şərtləri var, ədəbləri var, qaydaları var. Onu məqbul şəkildə saxlayan şərt-i var onlara riayət etileməzsənsə əməlin zay olar. Onlara riayət eləyər, əməlini zay eləməsənsə, əməlin pozmasansa və salat. Ondan sonra sənin əməlini Allah nədi zay eləməz. Bu sözünə görədə yenə nədi buciyə isnad edirlər. Çə ha, bu budur deyir ki, hə, deyək, əməli zay olmaz. Amma onun qoyduğu şərtlərə diqqət eləyən yoxdur. Ki adam deyir ki, qardaş, namaz qıl. Namazı şərtlərinə uyğun olaraq o zaman məqbul olar. Yəni namazın şərti nədir? Dəst namazına riayət eləyəcəksən, vaxtında qılacaqsan, piyammür üçsünü düz eləyəcəksən, qirayətünü düz oxuyacaqsan, danışdığın namaz, yəni namazı bəyənməyəcəksən, özünə namaz qıldığına görə bəyənməyəcəksən. Ey, e, e, nə qədər şərtlər. Nəfsani və fəqhi şərtlər. Bütün bunlara əməl elə Allah səni öməngitməz. Biz belə deyirik. وَيُثِيبُهُ عَلَيْهَا Allahəmə izayiləmez və ona qarşılıq savab verir. وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا حَتَّ مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ ف۪ي مَش۪يئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى İnşa'a عَذَّبَهُ وَا İnşa'a عَفَاً ənْهُ Şirc ve cüfür müstesna Şirc ve cüfür müstesna Axirətə köçməzdən əvvəl elədiyi günahlar bax axirətə köçməzdən əvvəl elədiyi günahlar haqqında tövbə eləməzsə bax haqqında tövbə eləməzsə və mömin olaraq ölərsə o zaman bu iş Allahın ixtiyarındadır. dır. İsteyər bağışlayar, isteyər cəza verir. Bu Allahın əmrində olan məsələlərdəndir. Məsələn, bir adam deyək ki, gəncliyində itçi çəçibdi, qumar oynayıbdı. Biraz əhli başı, yəni əhli yaşa çatanda, yaşı, yaşı başı formalaşıb, saçısaqqalı ağaranda hə ay amma mən bir vaxta günah elədim, içki içdim, qumar oynadım. Mən bunu eləməli değildi. Mən bunu səhv elədim. Deyər, tövbə eləyərsə və ondan sonra içki içməzsə, qumar oynamazsa, nə olur? Yerində bağışlandı, silindi. Allah bu dünyadaykən onu sildi. Bu mövzu deyil. Mövzu başqadır. Bir insan gəncliyindəmi, ha varsa, ömrünün bir vaxtında günah elədi. Ondan sonra yadınlamlı çıxdı, laq etmi yanaşdı, nə bilim nəmi elədi, o günaha görə tövbə eləmədi. Amma iman üzrə dünyasını dəyişdi. Mömin olaraq getdi, ahirət günü, hesab kitab günü, Allah subhanahu wa ta'alanın qarşısına çıxanda, vay, bunun günahı var, tövbəsi də yoxdur. Bax, bu günahı, dəyər ki, Allahın ixtiyarındadır. İstərsə bağışlayar, istərsə cezasını verir. Niyə? Çünki bu artıq Allahın iradəsindədir. Bizim onun haqqında söz demək ixtiyarımız yoxdur. Və riya <Sessizlik> əgər bir amaldan düşsə, onun əcirini öldürür. dedik. Onlardan da bir misal çeşirək bu hənifə. Riya, göstəriş, əməli batil edər. Əməli batil edər. var riyə, izə vəqa fi əməlin, bir əməldə riya olarsa, minəl ə'məl, hər hansı bir əməldən fərqi yoxdur. Fə Həqiqətən də o onun savabını batil edir, götürür, aparırır. Necə? Bu nə deməkdir? Bir insan məscidə gəlir. Məscidə gəlir, məqsəd Allah üçün məscidə gəlmək deyil. Ona görə, Rəsulullah s.a.v. deyir ki, əriyə nədir? Əxfə min dəbibin nəmlə. Riyə qarışqanın ayaq səsindən də gizlindir, təyyükəlidir. Məscidə gəlir namaz qılmağa. Məscidə gəlir, namaz qılmağa, dəstəmaz almağa yönəlir və yaxud namaz qılacaq dəstəmazı da var. Hə, ətrafda da insanlar var. Gəlir, bir gözəl dayanır. A, dayanır və başqa bir gözəl təkbir alır. Niyə elir bunları bir ciddi-ciddi? <coughs> Kənardakılar görsün deyə. Onlara göstəriş eləyir. Riyadır. İküzlülük, göstəriş. Gəlir, gözəl-gözəl təkbirini aldı, gözəl-gözəl <coughs> bir namaz qıldı. Qayğısı da, <coughs> a, bax bu salı o deyəcəklərə nə gözəl namaz qıldı, fikir oldu. O birisi deyəcək nə gözəl təkbiri aldı, o birisi deyəcək nə çox uzun oxudu, o birisi deyəcək nə çox rükuda qaldı. Riya bu dəzizlər. Allah qorusun riyadan, Allahdan Allaha sığınırıq riyadan. Riya əməli alovun oxudur. Quru çəkəni, quru odunu yediyi kimi əməli yer. Riya düşdüsə, bunlar cəddi, əməllər cəddi. Və Əb-ı Hənifə bəxt edir ya, dedi ki, əməlini batil eləməyən bir iş olarsa, o əməllə cənnətə gedərsə, əyə ahirətə gedərsə, Allah savabını verər. Necə ki, bax azizlər, bax, burada bir iki tutuşdurma var. Necə ki günahı tövbə təmizləyir, bax, Necə ki, günahı tövbə təmizdir bu dünyada silir aparır, o şəkildə də ibadəti riya və bu kimi şeylər silir təmizdir və o dünya əli boş gedirsən. Ona görə, ən təhlükəri şeylərdəndir riya, bir də ucub. Ucub nədir? Allaha sığınırıq. Özünü bəyənmək. Adam namaz qılır və öz halı birdən özünə xoş gəlir. Allah qorusu. Hə, mən nəcə özəli namaz qırıcam deyək, daxildə şeytan bunu, nəfs bunu uyadır. Həmən anında yerində Allah'a sığınmazsa, həmən anında yerində o hissin başına vurmazsa, Allah qorusun, əməl getdi. Və bu barədə İmam Nəbəvi Rəhəməhullahdan bir hal rəvayət eləyilər əzizlər. Allah bizi bağışlasın. Dərs oxudanda, belə söhbət eləyən dərs oxudanda, danışar, danışar, birdən, birdən deyərdir. Dey dey de, Uxiznə min heysulə nəhdəsib əstəğfirullah əstəğfirullah əstəğfirullah Dərs də danışılır birdən digər deyir. Gözləmədi, yerdən bizə hücum gəldi. Yəni gözləmədi ki, yerdən bizə zərbə dəydi. Niyə? Bax, İmam Nəvevi kimi mübarək bir insan bu mütəhəllüklü sınaqların qarşısında idi. Gözləmədi, yerdən bizə bir zərbə gəldi. Yəni sanki elə bir ki, o, ucub deyilən şey başını qaldırmaq istədi. Bu cün, bu cün bax o nəfsani davranışlar deyilə şeylər var ha. Bax o davranışlardan qorunmaqı, o yəni o zərərli davranışlardan qorunmağı, özünün əməlini qorumağı öyrədən öyrədən ilimde leydizdir. Neydi? Təsəvvüf ilmi. Bugünkü, bugünkü o batıldan danışmırıq, haqqdan danışırıq. Qazalilərin, nəvəvlərin və bu kimi üləmanın öyrətdiyi ilim üsulları. Onlar ibadəti qorumaq üçün ən böyük və ən lazımlı 3-cü bir mərhələ idi. Hədisdə keçir Rəsulullah sallallahu Cibril ilə hədisində. Hah. 3 ay 3 3 əsas göstərir. İman, İslam, İhsan. Əzizlər, bunu alimlər sac ayağına bənzədər. Sac ayağına Üçüncü cü 3-cü ayağı olmasa yıxılır. İman yoxdur, ihsanla İslam var, ayaqda durmuruq. İhsan yoxdur, imanla İslam var, ayaqda durmuruq. İslam yoxdur, imanla ihsan var, ayaqda durmuruq. İnşallah gələn dərsimizdə iman, İslam üzarları danışacağıq. Qaldığımız yerdə saxlayırıq. Allah sağ saxlayarsa görüşərik. İnşallah Taala. Subhan rabbika rabbil izzati ma Və sələmləl mürsələyin, və ləhəmdülillə Rabbil ələmin, lilləhə tealəl fətiha.